Nýjundi kabli, sveik í setjúliðsfangelsi Síðasta hælimanna sem vildu ekki færi stríð var setjúliðsfangelsið. Ég þekkti aðstóðarfóringja sem vildu ekki miða á óvínina og stald því úri frá yfirfóringjanum svo hana kæmist í setjúliðsfangelsið. Hann gerði það að yfirlóður á því. Hann var ekki sérlega hrifinn af stríðinu Honum fannst það heimskul eftir að skjóta menni eða varpa áð á hansbrengjum. Ég vil ekki vera hataður fyrir ofbeldisverk, sagðan við sjálfan sig, og stal úrinu mjög rólegur. Fyrst var andlegt ástandans að rannsakað og þegar hann listið því yfir að hann hefði stólið úrinu af öðgunar gyrind sendur í setjulisfangelsið. Þar sáttu margir inni fyrir þjófnað og svík bæði hugsjóna menn og hugsjóna leysingjarð. Men sem liti á stríði sem gróða fyrirtæki, ímsir gjaldkjærar og bókaldarar bakvi výlínuna og viðvýlínuna sem stálu eins og þeir gátu af launum og matvælum, þúsund sinnum heiðalegri menn en þeir sem sendu þá í stríðið. Auk þess sátuðar dátar sem höfðu gerst í segja um ímis konar aðrar svo sem óhlýðinni uppreisnar tilraunir og flóta frá herðnum. Loks voru þar stjórnmálamenn sem flestir voru sakluðisir. Í setjulísfangjalsinu lekuði hlutverk sitt með mestu prífi slavík yfirfangavörður, línhært höfuðsmæður og repa liðhjálfi sem stundum var kallaður böðullinn. Þeir voru vist ekki fáir sem þeir höfðu balið í hel í fangakleifunum. Veramá að línhært hafi orðið höfðusmaður áfram á lífveldistímanum að repa gerðist eftir stríðið. Slavík yfirfangavörður uh, varð segkurum þjópnað á lífveldistímanum og situr nú inni. Hann þoldi ekki lífveldisfyrirkomulagið. Engan þarf að undra að Slavík yfirfangabörður, horfði rannsóknar augum og sveik þegar hann tók á um mót honum og sagði, Jæja, þú hefur vist fremur slænt orðaðir kallinn, fyrst þú hefur verið sendur hingað. Við skulum reyna hafa ofanna fyrir þér eftir föngum eins og öðrum sem hafa fallið í okkar hendur og það eru ekki kvenmanns hendur þess að leggja meiri áherslu og orð sín steytti hann sína mýkin nefan við nefið á Sveik og sagði, viltu líkt af honum þessu með þrjótur Sveik fefaði af honum og sagði, ég viltu ekki fá á með þessum það er kirkjugars líkt af honum Þetta rólega svar fjall yfirfanga verðunum vel í geri, <laughs> sagðan og rak nefan í magann og Sveik, statu beinn Hvað hefur í vöðsónum? Ef þú hefur vindling máttu halda honum en peningana verður að láta af hendi svo að þeim verður ekki stóli frá þér átt ekki meiri peninga, ljúðu ekki það er refsað fyrir lígi Hvað hefum við að gera viðan? spurði Repa Lithjálfi Við látum, látum manni nú með 16 sagði yfirfangavörðurinn til þeirra sem er á nærbúkssonum sérð ekki að Linhart höfusmaður hefur skrifað á miðan stránt varðhald Því næst snéran sér að sveik og sagði hátílega hér fá þorparadnir þorparameðverð. Þegar einhver sýnir þrjósku látum við hann í einsmannsklefa og þar milljum við í rivin og látum hann svo hýrast þar þanga til hann rekkur upp af. Við höfum leifi til þess. Þannig fórum við með sláttraran, þú manst að repa? Já. Hann var mest í vandræða gemsi, höra yfir fangabörðu, sagði að repa eins og í draumi, því líkur skrokkur. Ég trafkaði á honum í meira enn fimm mínútur, áðurinn rífinn létt undan og blóði í strengdi út úr honum og hann lifði tíu daga eftir þetta. Það er að ganga treglega að kála þeim manni. Þannig að sérðu húðarjálkurinn þín, hvernig við förum með þá sem eru þrjóskufullir, sagði Slavík yfir fangabörður eða ef einhver ætlar að strjúka það er í raun að veru sjálfsmorð og refsa fyrir það sem slíkt og guð varveiti þig ef þið skildi detti í huga kvarta við eftirlitsmannin labba kúturöðin þegar umsjóna maðurinn kemur og spyr, hefur þið við nokkra kvarta átt að standa beitt helsa, heiðurskveði og svara nei, ég held nú síður ég er ánaður með allt, jæja hvað áttu nú að segja þorpanin þinn nei, ég held nú síður, ég er ánaður Endur tók sveik með svo frómum einfældni svip að yfirfangavörður í miskyldan og hjálta að þetta væri allra heiðarlegasti náungi. Jæja, farðu þá úr buksonum og kondu með mér til núme 16. Sagði hann vingjarlega án þess að bæta við þorpari þrjótur eða svín eins og að banur. Í núme 16 fann sveik 20 menn á nærbuksonum einum saman. Allt voru þetta menn sem dæmdir höfðu verið í strangt varðhald og nú var þess gætt vel að þeir flýðu ekki. Ef nærbjörsunnar höfðu verið reynar og engar grindur fyrir gluggunum var hægt að láta sér dettt í hug við fyrstu sín að þetta væri búningsherbergi á baðstað. Repa liðhjálfi fekk sveiki hendur stofuverðinum luppalegum náunga með upprættar ermar Maður þessi skrifaði nafnans og spjald sem hekk á vegnum og sagði við hann á morgum verður ykkur ekki hlýft. Við hugum að hlusta prætikunni kapelvinni. Ég skal lofa ykkur því að það verður lífi í töskonum. Alli sem er á nærbúkssonum eiga að standa beint fyrir framann prætikunastólin. Í setjulisfangelsinu var kapella eins og í öllum öðrum fangelsum og hegningarhúsum. Þó var þær ekki lögð áhersla að leiða fangana til Guðs ríkis eða glæða síðferðisvitum þeirra fílík fásinn að dætt engum í hug. Hins vegar voru Guðsþjónustutnar og predikanirnar yndisleg tilbreyting í leiðindum setjulis fangelsi Engum dættu í hug að setja upp Guðræknis en það var lengi vonum að finna vindlingstúf einhvers í göngonum eða í rákadallinum. Þvílíkti dýrmæti vakti meiri áhuga en frelsun sálarinnar. Þá voru prétikanirnar ekki sérlega andlausar. Otto Katz var mesti indismadur. Prétikanir hans voru óvenjulega töfrandi, skoblegar og hressandi. Hann gætt ofið endalausa mærðarvóðum hina eilífun náð og bar gott skín á að veita hennum aðvegarleitu mönnum andlega hressingu. Þá voru reyðilestrar hans ekki sérlega bræðdaufir og allur messusöngur hans var hinn frumlegasti og tilbreytingaríkasti. Hann samdi nýjar bænir þegar var drukkinn, bjóð til sína eigin messusýðu og hafði þvílíkt aldrei heist áður. En mest varum dýriðir þegar hann koll fyrir framan alltarinn með karleikinn í hendinni og sakaði einhvern fangarna um að hafa brugðið þætti fyrir sig viljandi, skvetti á hann úr karleiknum og dæmd hann í einsmannsklefa og gapastokk og sá sem fyrir þessu varð hló líka því að hann var orðin önnur aðal personan í leiknum. Hann bjóð sig aldrei undir ræðu sínar En að þýleiti var ólíkur fyrir ennara sínum sem einnig hafði heimsótt setjulísfangelsið. Hann gekk fram í þeirri dul að vera að bæta síðferði fangana frá prædikunastónum. Sá æruverðu í klerkur hafði reyndi frómum augum yfir söpnusinn og mynd á nöðsinn þess að leiða gleðikonur á rétta braut, sjáum framfærslu ógiftra mæðra og ala upp munadalau spörn. Ræður hans voru utangarna og hundir leiðinlegar og óvíð eigandi á þessum stað. Hins vegar flutti ótt á kats herprestur að ræður sem allir hlökkuðu til að hlusta á. Það var hátíleg stund tegar fangarnir og stofinu með 16 voru leittir á nærbúgsonum til kapelunnar. Þar er hægt var á að þeir flýðu ef þeim veru fengnar utanifibúgsur. Þessum tuttugu nærbugsna englum var fyllt fyrir fram að pretungunastólin sem herpresturinn skreið upp og let spóran að Sumir fangana sem gæfan hafði verið hlýðhóll földu vindlingstúf sem er höfðu fundið í gangunum upp í sér þar hefur höfðu enga vasa. Hínir fangarnir horfðu glottandi á nærbugsna englana. Viðbúnir eftir herpresturinn. Allir á bæn, gerir þeir svo ég og þú þarna bak við horpariðinn ekki snýta þér með fingrónum eða ég lagt lokaðið inni. Þú ert í musteri Guðs þegar við búinir að gleyma faðir vorun og lappa kútundir ykkar. Jæja, þá byrjum við. Já, nei, ég mátti vita að það væri tilgangslaust. Faðir vorun, nei, ekki alveg. Þá viljið þið heldur tvo skamtar kjöti með baunasalati. Þið vil ég heldur kýla vömpina ef hún leggist í bæluð og grúfa smettuð ofan í svæfilin en gleymið að hugsa um guð, hef ég ekki á rétt að standa? Hann leiti við hérna tuttugu og hvítu engla í nærbrúkssonum sem skemmtu sér príðilega eins og allir aðrir. Á bakvið þá var verðið að spila tuttugu Þetta er stórfenglegt, sagði Sveig við nábúasinn, sem var grunaður um að hafa fyrir þrjálkrónur högg við alla fingurna að vannar í hendi félaga síns með öksi svo hann slippið í herþjónustu. Nú er anna að byrja, sagði hinn. Hann er í góðu skapi í dag svo að hann fer bráðum að tala um hinn að stráðu vegi í syndarinnar. Satt var það að herpresturinn var í ágætu skapi þennan dag. Hann vissi ekki sjálfur hvenn áði stóð en hann laut hvað eftir annað svo langt frammi við preytukunnar stólin að án mistinnar í því jafvægi sýngi eitthva piltar hrópaðan eða villiði heldr að ég sýngi sjálfur Þið getið aldrei lært neitt kláðagemlingar þeir ykkar hjálta náfram. Ég vil láta skjótt ykkur alla. Ég lýsið yfir á þessu me heilaga stað því að Guð er ekki hrættu við ykkur og lætur ekki aðsjöð hæða. En þið hýkið við að snúa ykkur til Krist og gangi hyrnum stráðan veg syndarinnar. Nú er hann komin af stríkir hennir yndislega fullursaðin á búið sveik skrifinu. Þið þýrnum stráði vegur sindarinnar þorparinnar ykkar er vegurinn sem liggur um baráttuna gegn löstunum. Þið eru glataði síni sem viljinn haldu bylt ykkur í einsmannsklefa en snúu ykkur til föðurins horfið aðins lengra framá við og upp í heiðan himinnin og þá mun friðurinn taka svo bústað í hjörlu við hægðir hengilmænur já, ég frábíð mér að nokkur þarna bakvið sér að ríta þið eru svín og þetta er ekki svínastía þið eru í myrsteri herrans ég vekk aðteglikar og því tjótturrakkandi mýðir já já hvað var það sem ég hætti já Já, ég var að tala um sálarfríðin. Munið þorskhusetnir ykkar að þýð eru menn og því að stara ykkar heimsku augum út í endalausen geimin og gera ykkur það ljóst að allt er hverfult í he heiminum en Guð er eilífur. Þið ætlist kannski til þess að ég byrji fyrir ykkur dag og nótt, manna pannar ykkar, en þar eru þið á villigötum. Ég ætla ekki að te teim ykkur inn í paradís. Það er presturinn híkstaði. Það ger ég ekki, endur tók hann þrjóskulega. Ég vil ekkert verður ykkur gera. Mér dettur það ekki hug því að þið eru óbetranlegir, hengilmænundar ykkar og guði dettur ekki hug að skipta sér á svona þrjótum. Haldir þið það? Þið þarna á nærpilsunum? Nærbjóksna eiginlega en tuttugu lítu allir upp og svörðu sem einn maður Við heyrum herra herrprestur, já það er ekki nóg að heyra Hjalt presturinn áfram ræðu sinni Brós Guðs er ykkur ekki sínilegt gegnum hinn dimmu skýlífsins Og látiðu hverju ekki detta annað í hug en það séu takmörk fyrir miskun sem Guðs Þú þarna, múlastið þið þarna baku, viltu láta vera að vera ræskanig? Guð er miskun samur, en aðeins við góða menn, ekki úrrögg eins og ykkur. Þetta, þetta var það sem ég vildi segja ykkur. Þið kunni ekki að og þið haldi að kirkju ganga sig ykkur. Samkoma, en svo liði skrillum skal ég sópa út og kollum á okkur. Ég læti ykkur í eins og Það gerir ég þorparan. Ég eigði hér tímanum til ónýtis og alltir er árangus og, og þó að herfylgjus höfðingin að biskupin kæmu myndu þið ekki betrast en það einhver tíma muð það renna upp fyrir ykkur að ég vildi ykkur vel. Aftan úr hópi nærbugsna einlanna nú snöggt og kjökur það var sveik sem var farin að gráta. Herr presturin leit niður. Þarna stóð sveig og nærri augun en umhverfisann heyrðust fagnaðaróp. Herr benti á hann og hjáltaði fram allir ætti að taka þennan mann til eftirbreytni. "Hvað gerir hann?" han greitir. "Gráttu ekki, segir ég. Gráttu ekki. Langarðu til að gera eiðrun og yfirbót?" Ég get trúaði fyrir því að það er ekki hrist fram úr erminni, kæluvinur. Þú grætur núna, en þegar þú ert komin inn til þín verður sami þrjótturinn og áður. Í dag sjáum við hér mann sem grætur. Hann vil snúa frá villinsins vegal en hvað gerir þið hínir? Ha? Ekki bönn? Hann þarna? Tigg? eins og forfeður hans hefur verið jórtur dýrmann framum manni og þið hýni leytið ykkur lúsa í musteri skaparans getið kannski eitthi klórað ykkur heima þurfum við næsilega að geyma það til Guðsjónu snundra þér skiptiður heldur aldrei á neynu herra yfirfágaverður Þið eru þá allir hermann og ættu að munast því Já, ég krefst þess að þið hefðið ykkur stikkanleg undir messu En farið ekki aðeins og seinast þegar þeir sem aftast stóðu Stiftu á nærböksonum sínum og þrumara og átúan Og nú voru ég fúið Herpresturinn gekk niður úr pretikunastornum og fór fram í skrúðhúsið En þanga fór yfir og eftir honum Rétt á eftir kom hann aftur, gekka nærbjóksna í leyti Sveig fram úr röðunni og fór meðan fram í skrúðhúsið. Herpresturinn hefði komið sér þægilega fyrir og var nú að vefja sér vindling. Þegar Sveig kom inn segði herpresturinn, jæja, það nerti þá komin. Ég hef nú hugsað um þetta og ég held ég hefði skýlið til rétt þorpanin þinn. Þetta er í fyrsta skipti sem nokkur maður hefur grátuð undir breytukun kirkju hjá mér. Hann stökk og fætur þreyfi öxlina á sveik sem stóð undir henni dapurlegu mynda Frans frá Sales, hristan og eftir kannustu við á þorparinninn að þú hafur hefur grátu tárum. Og Frans frá Salles horfði spurnar augum niður að vegnum. Frá vegnum hinum eginn horfði annar dýrlingur undrunar augum og sveik. Á myndinu voru ennfremur rómverskir þrælar að saga með hárbreytri sög í bakklutana dýrlingum. Engrar þjáningar varð vart í svip dýrlingsins, ekki heldur ljómunar píslarvættisins. Hann var aðeins undrandi eins og vildi segja hvað eru þið að gera við mér piltar mínir? herra herprestur, saði Sveik alvarlegur í bragði og duldist einstis framar ég kannast við það fyrir guði almáttuðum og yður frómi faðir að ég grét krokodilatárum Ég sá að ekkert vandaði við messuna nema aftur hvarf ein sindara sem þér voruð árangus að leita að í ræðiðar. Þess vegna vildi ég gledi jæður svo að ég er álítið ekki að réttláttir menn væri ekki til lengur. og sjálfs mín vegna vildi ég gera ofurlítið að gamni mínu svo að mér leittist ekki. Herpresturinn horfði aðtiklis augum á sælan innfældnisvík sveik sem mér er farið að lítastu vel og viður, saði herpresturinn og settist á borðið. En við hvaða herdildur þér? Hann var farin að hýksta. Það tilkynist hér með herra herprestur að ég heyri og heyri ekki til nýtugust og fyrstu herdild. Reyndar hef ég ekki hugmynd um hvernig í þessu liggur? En hvers vegna eru þið hér, spurði herrpresturinn og hjálta áfram að hýksta. Framan úr kappallinni heyrðust nú Orgeltónar, hljóðfæra leikarinn, barnakennari nokkur sem hafi verið tekin fastur fyrir að stelast úr hernum, hamraði eindarleg kirkjulög á Orgelið. Þessir furðulegu tónar runnu saman við hýksta prestsins og mynduði hérna kátleigustu hljónkvíðu. Ég hef ekki hugmynd um hvers vegna ég er hér, herra herprestur, en ég hef yfir enga kvarta, ég hef bara óhepin. Ég geri allt eftir bestu, getur og vil öllum vel, en allt fyrir handaskorunum fyrir mér, eins og fyrir píslarvottunum þarna á myndinni presturinn leit á myndina hló og sagði mér gæðjast ágæðlega aðiður ég varð að spyrjast fyrir um meður hjá en nú má ég ekki vera að því að slóra lengur yfir íður ég varð að hrista af þessa messu nú við gakk út þegar Sveig kom aftur fram fyrir breytugunastólin til hins heimilislega fjölskyldu hóps á Narbjökssonum Svaraðan öllum spurningum um erindisitt til prestsins fram í skrúðhúsið, stutt og laggott, hann er fullur. Næsta þætti hinnar heilugu messu herrprestsins fylgdust allir með að mikilli athygli og óduulin samúð. Einn fangana veðjaði jáfölum að presturinn misti bænabókina. Hann veðjaði brauðskamtinum sínum gegn tveim löðrungum og vann. Það sem gagn tók allar sálar í kæbelunni við að horfa á messulæti herprestsins var ekki duðlúð hinna að trúuðu eða frómleiki hinn að sannpá písku manna. Það var sama tilfinning og grípur menn í leikhúsi þegar menn vita ekki hvernig leiknum líkur, atburðarásin er óviss og menn býða með eftirvæntingu leikslokanna. Rauðherður liðhlaupi sem var einn af hinnum heilögu Sérfræðingur 28. herdeldar í smáþjópnaði gerði heiðarlega tilraunir til að leiðir þetta prestin og minna ná en allt fór í handaskólum. Presturinn hljóp yfir í handbókinu og byrjaði að syngja aðvendu andaktina söpnuðunu til einskerðar ánægjum. Hann var korti í getur söngrodd nér hljóm næmi. Og upp í kvelvingu kapelunnar hljómuðu öskur og óhljóð eins og markastorki. Hann er príðilega fullur í dag svo þeir nærbjóksta englandnir fyrir framan alltarið og voru fullkomlega hamingjusamir. Sennilega hefur hann verið á kvennafari. Og í þriðja sinn hljómaði frá alltariðinu í Temissa Est eins og indiána öskur svo að rúðurnar nötruðu. Því næst gegðist herpresturinn einu sinni ennþá í karleikinn, hvort ekki væri lögg eftir, gretti sig ergilega og sneri sér á söfnuðinu. Jæja, nú getið þið farið heim, nú er ég búinn. Ég hef tekið eftir því að þið komið ekki með þinn rétt að gruðsóta fram fyrir heilagt alltari auðlíti til auðlítis við skaparan eruð ekki feimnir við að hlæja, hósta, flissa og sparka og það er jafnvel framum fyrir mér sem er fulltrúum maríu megar, krists og skaparans þið eru fíblóðrjóttar farið út Herprestunni stöðlaðist fram í skrúðhúsið fórur hempunni, let hælla messu víni í könnu tæmdana og létu rauðherða með hjálpar hann styðja sig á bak hestisínum sem var bundin út í gardinum en þá myndan eftir sveik skreiða baki aftur og fór til skrifstofu Bernis rannsóknardómara Bernis rannsóknardómari var félagslindu náungi ágætur dansari og gersamlega síðlaus maður hann nöyt mikillar virðingar herri á hrætséanni vegna þess að hann þvældi málin þannig að þeim var aldrei lokið hann týndi oft kærustjölunum og var því sjálfur að finna kæruefni hann dæmdi liðhlaupa fyrir þjófnað og þjófa fyrir liðhlaup hann leg margskona listir til þess að sannfæra mennum að þeir hafðu dríkt glæpi sem þá hafði aldrei dreymt um að dríja en fremur spannan upp pólitísk klöfumál sem áttu enga stóð í veruleikanum Hann var sérfæðingur í því að finna upp föðurlandsvík sem hann demdi á menn ef hann hafi týnt kæruskjælinu á hendur þeim. Hvernig gengur spurði herpresturinn um leiðu hann rétt honum höndina. Hér er allt á rúi og stúi, saði Bernís að rannsókrandómari. hefur rugglað skjölónum mínum og fjandinn sjálfur getur í genið sinni átt að segja á þeim. Í gær sendi ég þeim skjöl sem búið var að vinn úr um náunga sem var ákjörður fyrir uppbreyst og þeir sendu mér þau aftur þar við komandi hefði ekki verið ákjörðu fyrir uppreist heldur fyrir að stela niðursuðabörum auk þess hafði ég sett skaktnúmer á skjölin en hvernig þeir hafa reiknað það útmá skotlinn vita Rannsóknadómanin spitti spilarðu ennþá spurði herpresturinn ég er löngu búinn að tapa öllu í spilum Seinast spilaði ég langkund við sköllótt og ofustan og hann fór með þetta smá ræði sem eftir var En ég þekki laglega hvern manns hnyðru, hvernig lífur yður heila í fæðir? Mig vandar þjón, sagði þær presturinn Sá sem ég hefði seinast var gamall bókari, gersamlega mentunalaus og skepnaði fyrstu gráðu Ein gerði ekki hann að hann kjökra og guða hjálpa sér svo ég senda út á vikstofarnar. Setna frétti ég að hann hefði verið brýtjað við spað. Svo senduði er með náunga sem gerði ekki hann að hann sit í knæpunni og drekka á minn reikning en hann var hægt að við hann en hann var fótrakur svo ég sendi hann lík út á vikstofarnar. Þegar ég var að raula messuna í dag sá ég mann sem fór að gráta í háungaskýni. Það held ég sé maður handa mér Hann heitir Sveik og er í númer 16 e, Mér langar til að vita hvers vegna hann er lokaður inni og hvort ég gæti ekki á einhvern hátt fengið hann leistanum varðhaldina Rannsóknadómarinn leitaði í skuffunni að málskjólanum sem fjölluði um Sveik en fann þau ekki fremur en annað linhard höfusmaður hlýtur að hafa þau, sagðan eftir langa leit. fjandinn má vita hvernig þessi skjöld tínast alltaf ég hlýta að hafa sendi linhardau ég skal hringja til hans halló, herra höfusmaður ég að þetta er Bernis rannsóknardómari e, mér langar til að vita hvort þér hafið ekki hjáður málskjöl viðvíkjandi fangarum sveik því hljótaðu ég að vera hjá og það er undanlegt að að ég hefði fengið þið frá yður já nú er ég já hann er í já hann er í númer 16 já ég, ég veit vel að þeir sem er í númer 16 heyran til mig en ég hélt að skjölinum sveik væru kannski á flækingi hjá yður ef þér segir það ekkert flækingi hjá yður halló ha, ha, ha, ha, ha? Bernis rannsóknardómar settist við borðið og balvaði allir þessari óreglu í sand Medli hans só Linharts hæfði lengi verið óvinnátta og gerðu þeir kvar öðrum allt til miska sem þeir gátu. Ef málskjöl sem heyrði undir Linhart komist í hendurna á Bernis faldanlau svo að þú fundust aldrei og sagnaði Linhart við málskjöl sem heyrði undir Bernis í að ja, málskjölinn viðvígandi sveik fundust í skjalasafni herriettarins eftir byltinguna og hafið þeim verið stungið inn í málskjöl varðandi einhvern Jósef Kondela á umslæjunu var kross og undur honum stóð afgreitt og dagsetning Þá horfði búin að tína sveik fyrir mér sagði Bernis rannsóknadómari Ég skal láta kalla á og ef hann meðgengur ekki sleppi Jónum út og sendiði hann Þegar herrpresturum var farin, let Bernice Rannsóknadómari kalla Sveig fyrir sig og leta hann standa við dyrnar. Jæja, hvað hafið þér gert fyrir yður Sveig? spurði Bernice Rannsóknadómari. Ætlið er að meðganga eða ætlið er að býða þanga til kæra verður lögð fram á hendur yður. Þetta getur ekki verið svona lengur. Láttuður ekki detta í hug að þér séu hér fyrir veðsælum borgararétti. Þetta er herdómstól Konunglegur og keisaralegur herréttur Einna björgunar von í þar er að meðganga Þér viljið ekki meðganga sagði Bernis rannsóknandómari því að sveig var þögull sem gröfin Þér viljið ekki segja mér hvers vegna þeir eru lokaður hér inni Þér ættu þó að segja mér það áður en ég segi yður það sjálfur Ég endur það að yður í besta meðganga Það gerir rannsóknina auðveldari og mildar dóminn. Herra, rannsóknina dómari, sagði sveik góðláttlega, að því er ég best veit er ég tökupan setjulegisfangilsins. Hvað er ég við? Ég, það er hægt að útskýra það á afar auðveldan hátt. Við göttuna okkar bjó kaupmaður og hann aftur tveggja ára saklausans náða og einu sinni fór hann frá vinnuhrætti allar leið til lípen hverfisins þar sem lögregul þjórn fannan sitjandi á gangstjörtinni svo var fari með tveggja ára snáðan á lögregul stöðun og hann var lokaður inni og ef hann hefði getað talað og einhver hefði spurt hann hvers vegna væri lokaður inni þá hefðan ekki vitað að eins er um mig ég er tökubarn Rannsóknadómarinn horfði snöggvast framan í sveik en sakleysið og heilög einfeldnin gistlaði af hverjum drækti í andlítið hans. Bernis horf gangum ganga um í estu skapi og ef hann hefði ekki lofað herprestinu því að senda honum sveik má skollin vita hvað hefði verið gert við hann. Loks stansaðan. Heyri mig, sanna við sveik sem horfði sakleysinslega út í bláin. Ef ég rekst á yður aftur, skuliður ekki gleyma því farið með hann út þegar sveik hefðu verið fluttur aftur í númer 16 let Bernis rannsóknadómari kalla Slavík yfirfangavörð fyrir sig þar til annað verður ákveðið sagðan stuttaralega verður sveiku þjónustu Kats herri prest það gefin út skilriki fyrir því að hans er lausúfangelsinu og þér látið tvo menn fylgjónum til prestsins á að fylgjónum í lekkjum rannsóknardómarin barði í borðið þér eruð nöyt sagði ég ekki að það eruð gefun út skilriki fyrir því að hann væri látin laus öll bræðin sem sauði í rannsóknardómaranum fekk nú skyndilega útrás og hann heldi sér yfir fangavörðin og endaði ræðu sína á þessum orðum og nú skiljaði mæsku loksins að þér eruð kórónaður uksi svona orð er nöðmast hægt að segja við að en kónga og keisara en jeffvel ókryndur yfirfangavörður var ekki fyllilega ánæður með þau þegar hann fór út sparkaðan í gangvörð sem var að fóa ganginn við víkjandi sveik á hvað yfirfangavörðurinn að hann skildi fá að gista minnstakosti eina nótt en þá í setjulisfangelsinu svo en fengi að vita hvað dæfi keipti ölið nætur gisting í setjulisfangelsi hverfur ekki fljótt úr minningu nætur gistins. Við hlýðin á nr. 16 var einangrunaklefin Koldim Hóla það hann heyrðust óbog óhljóðum nóttina frá innilókuðum hermanni sem repa liðhjálfi hafði röfbrótið samkvæmt skipun Slavíks yfirfangabarðar fyrir einhvers konar agabrót. Á hittlu í múrnum yfir dyrónum stóð olíulampi sem ósaðu og varpaði frá sér döfri glætu. Kringum lampan voru járngrindur. Utan úr ganginum heyrðist fótatak varmannanna, með vissu millibili var hleri, opnaður og eftirlits maður gegðist inn. Einna föngonum var að segja frá, áður en ég er flýja, var ég í númer 12. Þar eru til tölulega sakleisi menn, Einu sinni var sveita manni til okkar. Þessi maður hafi fengið fangelsi fyrir að hýsa hermenn. Fyrst var álítið að hér væri um samsæra ræða en setna kom í ljósa að hann gerði þetta fyrir peninga. Hann hefði átt vera hjá þeim saklausustu en þar var yfir fullt og svo þeir komu meðan til okkar. Það var ekkit smá ræði sem hann hafði með sér í verið og mikið var honum sendað heiman. Honum var leiftað fæða sér sjálfur og hann fjökk líka leifi til að reykja. Hann átti flösk og brauð og og smjör og vindlinga í stuttum áli sagt allt sem hugsast gatt hafðan með sér í tveim vaðpókum og náungin held að hann ætti að borða þetta sjálfur. Við fórum að telja um fyrir honum þar er hann gerði sér ekki ljósta en ætti að skipta þess á en þessi náungin var nýskur og lítið fyrir örlæti Eð hann sagðist ega sýtti inn í fjórtám daga og kálið og rottnöð kartaplutna myndu eðilegi sín magann Hann sagði að við mættum fá fangelsi skamtinsinn, hann sagði ekki eftir honum og hann var svo tebrulegur en hann vildi ekki setjast á fötuna en beigð eftir útivistum á daginn með öll sín erindi. Hann var svo mikið snirti menn að hann hafði með þessi skeinisblöða heiman. Við sjöðum honum að við bærum ekki mikla umhyggju fyrir maganum í honum og við letum honum líðast þetta í einn, tvo, þrjá daga kallinn átt, flesk, smurði, brauðið glefti í sig ekki stuttumáli naut lífsins hann reykti vindlinga og vildi ekki gefa okkur svo myndi sem einn reyk hann sagði að við mættum ekki reykja og ef eftirlitsmaðurinn sægi að hann gefa okkur reyk mynd loka sig inni sko eins og ég segi þá líðum við honum þetta í 3 daga En að fara nótt fjórðardagsins letum við hendur standa fram úr ermum. Um morgunin vaknaði piltur, já ég hef glemt að segja frá því að hann þyldi alltaf morgunbæin bæn, hádægis og kvöld bæn áður en að raða í sig og það voru langar bænir. Hann þylu nú bænina og leita svo í vaðpokkanum undir fletuna, jó, jó, vaðpokkin varðar en aldæði tómur og saman skrópin eins og þurkuð svelka. Hann fór að æpa og sagði öllu að það verið stólið og ekkit væri eftir nema skeinisblöðin. Fyrst fjalt hann að þetta hafði verið í gamni gert og við höfðum falið þetta fyrir honum. Hann segir glaðklakkanlega, ég veit að hafi verið að leika á mig og, og skilir því aftur. En þetta var laglega af sér vikið. Einn af okkur var frá lípenghvermunum. Og hann segir, dragðu ábreyðuna yfir hausinn og þér og telt upp að tíu, gegstu svo í vaðpokan og eins og hlýðin drengur skreiðan undir ábreyðunum byrjaðan, telja ettir þvíð en náungin frá lípengverfinu segir, ekki svona rætt, teltu hægt, og maðurinn undir ábreiðinni telur einn, tveir, þrír og þegar hann hafi talið upp að tíu skreiðan undan ábreiðinni skoðað í valpokan og hrópaði Jesus María, hann er galtómur eins og áður og þegar við sáum upplitið á okkar manni skertum við allir uppur en náungin úr lípenhverfinu segir reyndu aftur og mér er eiður sær að hann var orðin svo rugglaður að hann reyndi aftur Og þegar hann sá að enn var ekki hann að því pokar með skeinisblöðin fór hann að berja á hurðin og æpa þeirra var stólið að mér, þeirra var rænt mýr, hjálpa opnið í jesu nafnið. Svo komu varmennirni þjóldandi eins og byssukúlur og kolluð á yfirfangavörðin og repalið þjálfa. Við sögðum allir sem eitt maður að hann væri genginn á göflónum og hefði hámað í því allan gerða og langt fram á nótt og hefði getið allt saman sjálfur hann grét og sagði að þá lítið að vera eftir mólar einhverstaðar þeir leituðu að mólum en fundu enga því það sem við gáttum ekki getið það sendum við út um gluggan þeir gáttu ekkert sannað enda þótt fólið hældi því fram að einhverstaðar lítið að vera mólar allan daginn var hann matalaus og veittiði eftirtegt hvort einhver okkar væri ekki að borða eða reykja Um hádegi daginn eftir bragðaðan ekki matinn heldur En um kvöldið, um kvöldið hafðan góða list á kálu og rotnir um kartöflum En hann las ekki bænina sína eins og hann var vanur áður en hann átt fleskið og ekkin Setna náði einn okkar í vindlinga og þá ávarpaðan okkur í fyrsta sinn og spurði Hvort við vildum ekki gefa sér reykan, það var nú ekki verið að gera gælur við þennan peyja Þá eigi var ráðinn um að þi hefdu gefið honum reik sáis veik en þá hefdu þeir bannað alla söguna. Svo leiðu er ekki tilnæmi skáldsöngu en í setuleis framgælsju við hvílikar kringumstæður hefdu þær verið fá sinna. Þá börðu þú að nekti spurðin hven ævi steing leyndum því. Núreis hávær deila um það hvart hann hefði verðskuldar barsmíði eða ekki. Meirihlutinn gretti atkvæði með barsmíði Smám saman hljóðnaði hjalið og hinn prúða sveit sveif inn í draumalandið. Klukkan áttuð morguninn var sveik skipað að í skrifstofuna. Gangurinn er ekki sópaður fyrir klukkan nýju, saði einna föngunum við sveik, svo að það er eftir að vera slæðingur af vindlingastúfum núna. En þeir urðu fyrir vonbrigðum um sveik. Hann kom ekki aftur í 16. Nýtján nærbruksna englar veldið því fyrir sér hvað um mann hefði orðið. Frekkunóttur, herrmaður og fótgöngur liðinu, geysi andri maður, listið í yfir að sveikaði skotið á höfusmanninn og í dag eftir láta hann takk út hegningu sína.